ومن يطعه الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم جاء لنا من الفائزين هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد فإن ابدا خديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشلل الأمور محدثاتها وقل محدثه في الدين بدع وقل البدعه الضلاله وقل الضلاله في النار عظم الله واياكم من النار فإذا قل القرآن فاستمعوا له وارسلو لعلكم ترحمون ندو وتكفوا الاسلام بعدا يا تشكروا الله عز وجل na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja mtume Muhammad sallallahu wa alayhi wasallam ya yote na waufieni nikiwa mwanzo kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah ukweli wa kumcha kwa kufuata yale yote aliyetoelekeza tu na kuyaacha yale yote aliyotukataza kwayo tuwe ni wenye kuyaacha kwani hakuna mbora mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa yule aliyefuata katika maamlisho yake na kuacha katika makatazo yake inna ma akrama kum indallahi hakika mbora wenu mbele ya Allah ni yule atakayekuwa mcha Mungu zaidi hili ni daraja kubwa ambalo wanalipata watu katika sifa watu walioingia katika sifa ya Uislamu kisha wakawa umini, na kisha wakawa niwe wenye kwenda zaidi ya hapo Hakika mbele ya Allah wale watakaomsha yeye hao ndiyo watakuwa wako katika daraja kubwa tunamuomba Allah Subhanahu wa taala atujalie tuwe ni miongoni mwao katika daraja hilo kubwa ndugu wa Islam tupo katika mwezi wa Rabiul Awwal tunamuomba Allah Subhanahu wa taala kuaresma zake na kwa kudra zake basi tue ni wenye kuweza kukumbushana katika yale ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alikuwa ni mwenye ya kati ya faraja katika umma wake na kisha Allah subhanahu wa taala akawa ni mwenye kuitilia hadi... kwa wale watakaoshikamana na mwenendo huo basi atawafanya kuwa na utukufu na wazfa mkubwa kabisa katika ardhi hii. Ndugu watukufu wa Islam, Allah amewaahidi waumini. Allah amewaahidi waislam. Allah ametoa ahadi hii na hadhi inatufaa sisi kwani tupo katika ukotovu, tupo katika zama ambazo faraja hatuna tena. Basi Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa ametutulia ahadi pale alipozungumza katika surati nuh allah anasema wa'ada llahu llazina amanu minkum wa 'amilu ssalihat la yastahli fil ardh kama stahala 'alallazina min qablikum wala yumatin lahum dinuhum allazina thalhum wala yubadilanna min ba'di aufi amnan ya'budunani la yushrikuuna bihi shay'an faman kafar ba'da dhalika fa ulaika Allah anazungumza maneno haya na kuwaidi, na kutilia faraja kwa waumini baada ya kupotea wa allahu alladheena aamanu minkum wa 'amilus saalihaati Allah ameahidi wale walioamini wa miongoni mwetu miongoni mwa Waislamu wakali wenye kutenda yale ambayo Allah ameyaridhia na wanazuoni wakasema wa'amilu wale walioamini wa miongoni wa'amilu salihati Allah akayazungumza katika surati al wa'amilu salihati watawaswa bilhaqi ni wale watakao wakihusiana katika yale ya haki katika yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kuyaridhia na mtume wake alikuwa ni mwenye kuyafundisha watawaswa bisabr na kisha wakawa ni wenye kufanya subra subra iliyo na kikomo na ku nafikika na wakawa ni wenye kungojea baada ya mazira kama yatakuwa ni wenye kuwapata ndugu watukufu wa Islam Ahadi hii imefafanuliwa ni watu gani hawa ni wale watakaohusia yale yaliyo mema watawasw bilhaqi watawasw bisabr Allah akawa ni wenye kusema wakahusiana yaliyo mema yale yaliyo sawa yale yaliyo ya kweli na kisha wakafanya subra la yastakhlifanhum fil ardh Allah niwahid kuwanyanya kurejeshea utukufu na aiza ya Kiislam kama vile alivyorejeshea alivyowapa wale walio kuepo kabla yetu la yastakhlifanhum fil ardh kama astakhlana fal ladhina min qablikum wala yumassinanna min ba'di awfi Allah kisha kasema atawamakinishia dini hii ya Uislamu aliyowapendelea Allah ataiweka thabiti tofauti na ukiangalia katika zama zetu leo Uislamu umebaki kuwa kama jina na kila mmoja akifanya yale anaona kwake yanamfaa yana na mengine kuyacha. kila mmoja kachukua lile anaona linamfaa yeye kila mmoja amechukua katika machache na kuacha katika usimilivu mambo yaliyo mengi basi Allah akawapasifa wale walioamini wa sifa kubwa ndobano ukiona katika aya nyingi zilizo katika Qur'ani zikizungumza na waumini hasi kuzungumza na Waislamu kwa kuwa waumini wameshavuka daraja kutoka daraja moja kuingia daraja nyingine ambayo ni karibu kabisa na mwelekeo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa amilu s-salihati لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف على الذين من قبلكم ولا يمشينا دينهم الذي ضلوا لهم نكش الله تعاهدوا ما تمشيه دين اليوpendelea ولا يبدلان من بعد عهدي na kisha Allah akaahidi kuwaondolea hofu katika nyoyo zao akawekea amani leo hii mtu kujinasibisha na uislamu wake na dini yake imekuwa ni jambo la hafifu au la fezea basi watu wakawa ni wenye kuhukana watu wazungumza kwa maslahi ya kidunia na kuwacha mwelekeo wa dini yake mambo haya tunayashuhudia katika zama zetu leo Watu wameshikamana na katika yale ya dunia peke yake na kuyasahau katika mwelekeo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi Allah amesema tukiwa ni wenye kuyafata yale ambayo anayitaji kwetu na yale aliyotuwekeza basi wala yumaskinan la, na lahum bina humul ladhi tadwallahum. Na atumaskinishia dini aliyotukendelea wala yubadilana mimbaji ba'd aufi na atatuondolea hofu na kutia amani katika mioyo yetu tena ni ya ni la yushiriku na bihi shay'a kila mmoja awe anamwabudu Mwenyezi Mungu na wala amshirikishi na chochote angalia ahadi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ameiahidi katika aya katika sura an-nuru sura iliyoteremka Madina mwaka ambao Mtume Muhammad au katika zama ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akiwa na utukufu wake akiwa ni mtawala katika mji ule ikawa imebashiri katika zama zetu sisi hizo baada ya Mtume na masahaba zake kuondoka haya hii inashuka kana kwamba inaelezea kitu cha kumbe kitu hichi Allah atakujalia uko mbele tukakuja kuelezana na mtume, mga ikaja na mtume aliyofafanua mgawanyiko watawala katika katika wake, Bas aya hii ikaja kuathiria faraja na msume akasema waja wake wema Allah atakuja kutimiliza ahadi hii. Kwani wallahu ghalibun ala amrihi. hakika Allah ashindu katika jambo alilokusudia wa la akthara nasi la yaalamun. Japokuwa watu wanakuwa si wenye kuyafahamu haya lakini Allah akikusudia jambo lake na yeye ni mshindi katika jambo lake. Ndugu watukufu wa Islam, Allah katuahidi kututilia amani katika nyoyo. Leo mtu kuwa na hofu katika yale ambayo Allah amempendelea basi anatia amani tena amnaani ya abuduna ni la yushirikuna dihi shaya, na amshirikishi chochote anayeabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala leo hii wanaabudiwa tawala wa kidunia wanaabudiwa niungu isiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wanaabudiwa viumbe vingine haliakuwa mambo haya yameshakemewa kabisa Watu wanapingisha haki iliyo ya ukweli kwa maslahi ya kidunia. Huku ni kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi tukaingia katika kundi la wale walioamini wa miongoni mwetu, Allah atatufanya tusiwe na hofu katika nyoyo yetu na amnani ya abuduna ni la yushiriku na bihi shay'a na tutakuwa tukimuabudu na tumshirikishi na chochote wa man kafara baada dhalika fa ulaika na wale watakao yapinga baada ya a yahaya allah anasema faulaika ulaika watu hawa wanaingia katika uovu na ufasiku uliokubwa ndugu watufu wa islam kwa nini tusikamane na mwenendo ahadi hii ya muumba allah ye katukusudia kutuumba na kija katufatishia muongozo uliomwema na kisha akafuatishia yale yaliyomema kwetu basi atakuwa na manufaa zaidi na siku zote mwanaadamu anachukua katika yale aliyopewa na muumba kwani yeye ndiye anamjua zaidi ya yeye anapojijua allah hakumuumba mwanaadamu kisha akawa ni mwenye kumuacha, aishi hivyo anavyotaka bali akamfuatishia muongozo uliomema ambaye ni kitabu qurani tuko nayo ذلك الكتاب لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُسْتَقِيمِينَ الَّذِينَ يؤمنون بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والذين يؤمنون بما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وما أُنْزِلَ من قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هيا ده المقصود الله كان مقصود يا مَنَادَم هِيو wani kaisha mbainishia haki na ukweli uliyothibiti ndugu watukufu wa Islam na kisha mtume Muhammad sallallahu alihi wa alihi wasallama akasema katika hadithi ndefu kabisa. hadithi iliyopokelewa na Saidina Nuuman bin Bashir mtume anaihadithia mifumo itakayopita katika umma wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi sallama akiyerezea mifumo ya tawala itakayopita katika umma wake. Akasema takunu nubu wa tafiqu mashallah an taqun. Utakuepo utawala kwa kwa sism ya utume. Akiimanisha yeye ni mtawala kule Madina akiwa ni mtume. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii anamaanisha yeye ndio mtawala wa kwanza na kuwa ni mtume. Akasema takunu nubu atafiku mashaallah antakul Thuma yarfa Allah idha sha'a yarfa Utakuwepo utawala huo kwa utume kwa muda ambao Allah subhanahu wa ta'ala anataka uwepo kisha Allah atakuja kuondosha ثم تكون خلافه على منhaj النبوة كشاء وتكوepo utawala kwa system hile ile ya utume ambaye aliwarhishisha masahaba wake radhiyallahu anhuma katika zile khulafa arshidun akianza sayyidina Abu Bakar ibn Siddiq akaja Omar bin Khattab kisha akaja Osman ibn Affan Ali ibn Abi paka wa mwisho Abdul Hamid الثاني alipoondoka katika mji wa uturuki hii ilikuwa ni mfumo ya utawala ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaipata na katika tarehe hizi tunashuhudia ilikuwa kama hivyo alivyoielezea akianza yeye kisha wakaja maswahaba zake katika hurafa urashideen kisha wakaja wengine mpaka wa mwisho tawala hizi ziliangushwa kwa fitna za magharidi katika mji wa Uthrubi mwaka wa nne ifs 1924 mtume kisha akaendelea thumma yarfa' Allahu idha sha'a an yarfa' kisha utakuwepo kwa muda ambao Allah anataka uwepo kisha Allah atakuja kuuondosha sote tukashuhudia tawala hizi kwa sisi mliacha mtume Zikaja zikaondoka kisha mtume akasema utakuja utawala mwingine thumma murkan haba ikakuja tawala kwa system ya kifalme patakunu fi Allahu an taqun utakuwepo kwa muda ambao Allah anoutaka uwepo thumma yarfa Allahu idha shaa yarfa kisha Allah atauondosha pale anapotaka auondoshe ambazo paka leo tunashuhudia katika baadhi ya sehemu tiangalia Jordan tiangalia Uingereza na mji wa Saudia tawala hizi zikibaki zinaishiria katika system ya ufalme tawala zikiimanisha katika koo moja mtume alijielezea hizi katika zama zake zitakuepo thumma yarfa Allahu idha shaa yanrafa kisha Allah ataziondosha pale atakapotaka kuziondosha kisha akaendelea kusema mtume Muhammad sallallahu alaihi sallama Thuma murkani jabriya kisha utakuwepo, utawala wa kinguvu utawala wa kilazima fataqunu fi kumashaa Allahu an taqun kwa muda ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka uwepo tawala hizi tunazishuhudia katika zama ambazo sisitupo, tupo watu wakiongoza kwa lazima Thuma yarfa Allahu idha sha'an yarfa utakuwepo kwa muda ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka uwepo kisha atauondosha kisha mtume akaendelea thumma takunu khilafa ala min haji anbuwa thumma sakata mtume akamalizia hadithi ndefu kisha utarudi zile system za utawala kwa njia aliyoifundisha yeye kwa namna ambavyo yeye ameua kuanzia katika mji wa Madina na kisha kwenda katika miji mingine ndugu watukufu wa Islam haya mambo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ameyaahidi na Allah subhana wa ta'ala ameaatilia mkazo بارك الله لي بالقران العظيم ويصل للمسلمين والمسلمات في كل ذنب فاستغفر الله انه هو الغفور الرحيم وهو البار القريب الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد ندوة وقفه الاسلام baada ya kumshukuru Allah kwa mara nyingine tena na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam watukufu wa Islam tunakumbushana kunako ahadi ya Allah itakayotia faraja katika waumini na waislamu kwa ujumla katika ardhi hii. Hizi ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ambaye ni kiigizo kilicho chema kwetu sisi na hata mtume mtume kwa kwa nafsi ya, ma, ya matamanio yake bali in huwa ila wahi yuha na hakuwa mtume isipokuwa ni kiigizo kilicho kwenu nyingi ndugu watukufu wa islam ahadi hii itakuwa yenye kutimia endapo waislamu watakuwa ni kuyafata katika yale ambayo mtume kayainiza ndugu watukufu wa islam kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadisi kutoka kwa Imam Muslim man mata walaysa bayatan fi 'ulqi matamit yoyote atakayekufa bila kuwa na utiifu katika yale ambayo anapaswa kuyafaza katika kiongozi aliyemwema kiongozi katika umma wake au zama zake basi mtu huyu atakuwa mata mita sijahilia akifa fasina kuwa na utifu katika chingo lake basi atakuwa amkufa sipo cha kijahili utifu ndugu wa tukufu wa islam uliokusudiwa ni ule ambaye akampii kiongozi wake Eida yupo akawa ni mwenye kumtii katika yale anayomwamrisha kutokana na mwenendo au na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa wasallama basi mtu huyu atakuwa yupo katika katika hali ambayo imeridhia lakini hana kiapo cha utiifu kwa kiongozi basi mtu huyu akifa anakuwa amekufa kifo cha kijahiria haya yote yanatuhimiza namna gani ya faraja hii itakavyorejea au inavyotakikana kurejea kwa waumini. Tena ni siku ambayo waumini watarejea na kuwa na amani katika nyoyo zao. Na akasema Na akasema Imam Shafi, imamu ambaye sisi katika madhehebu yetu tiangalia isi Afrika na paka huko na Mashariki ya Kati, tiangalia na bara la Ulaya, wengi wakipata madhehebu yake kwamba hi faraja al khilafa tu umul faraz fi faraja hii au tawala hizi zilizoelezewa na Mtume ni mama atakayesimamia au ni sawa na mama wa farazi zote yani akaita hadhi ya kuwa mama mlezi katika majambo mengine yote na kisha maimamu wengine wakasema kama abu hadifa akasema hili ni taji la utukufu katika waumini Yoyote mwenye kulilia na mwenye kuliendea ni nikana kwamba amevaa taji la utukufu yani amekuwa mshindi katika yale ambayo au amefuzu kwa hali ya juu katika yale maamlisho ya Allah na mtume wake hawa ni viongozi watukufu tunawarejea kama kumbukumbu au kumbu dalili kwani wao walitukuza na wakaipa hadhi Ahadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake kurejea katika ulimwengu huu. Na hakika, faman a'ridu 'an utajwa wa Mwenyezi Mungu, fa inna lahu ma'ishatan Allah mwahidi watu hao kupata maisha ya tabu Watakuwa ni wale kuishi maisha ya wasiwasi, maisha yasiokuwa na amani. Tumwombe Allah atunusuru na maisha ya hayo wanaashu siku ya kiyama Na Allah mwahidi watu hawa na katika yale aliyomsha yeye katika yale katika utajo wake basi atawafufua wakiwa ni vipofu wamepata hasara zilizombili. wameishi duniani kwa maisha ya tabu. na kesho akhera Allah anawafufua wakiwa ni vipofu ndugu watukufu wa Islam tireje katika haya uongozo ambayo Allah na mtume wake wametupatia Allah aja kusudia sisi tuishi katika maisha ya dhihi bali tukiafata katika yale anoyayahitajia ameahidi kumiminika kwa faraja na dunia au ardhi hii kuwa mahala salama pa kuishi. Tumombe Allah atujalie kuwa ni wenye kurejea katika yale ambayo yeye amearizia Na tumombe Allah subhana wa Ta'ala awe ni mwenye kutujalia kila aina ya usikibu na utiifu baada ya ukombozi huu. Kwa kumadjizia ndugu watukufu wa Islam. Billahi ma samawati wa ma fil ardi wa in kuntu bi au tufuhu yuhasibukum billah fayghiru liman yasha'a wayu'adhdhibu man yasha'a wallahu ala kulli shay'in kadim. Yote vilivyoko mbinguni na ardhini ni jake Allah subhanahu wa ta'ala. Na anadipeleka kwa mwendo ambao yeye anahitajia au anautaka hakika ya Allah anamuongoza anayemtaka na kisha anamwadhibu anayemtaka na hakika ya Allah yeye yupo juu ya kila kitu ama narusuru dima unzila ilaihi min raddihim wal mu'minuna kullu amanna Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la unfarriqu baina ahadin min rusuli wa sami'na wa ata'na na rabbana wa ilaykal hakika Allah hakuna utofauti baina ya mitume hakuna kabisa bali kila mmoja alikuja katika zama na kisha Allah akawa limekuwekeza sema sifa ya waumini wanapokumbushwa basi husema tumetii na kisha wakawa ni wenye kunyenyekea juu ya yale waliyo yatii. Waqalu sami'na wa ata'na ghufraanaka rabbana wa ilaikal masih. Hiyo ndio sifa ya waumini na Allah ameshuhudia katika hayo na katika ukumbusho ulio huu. Inna Allah wa malaa'ikata yusalluna na nabi.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 اللهم رضوانه لفاظه رشيدن امير المؤمنين سيدنا ابو بكر بن صديك و المؤمنين سيدنا عمل بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان و المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله Allahumma a'izna bi-islam al wa-l-muslimin wa'izil-shirka wa-l-mushrikeen wa اللهم انصر امتي محمد اللهم اغفر لي امتي محمد اللهم ارحم امتي محمد اللهم اجبر أمة امتي محمد تبارك يا هذا الجلال والاكرام اللهم اننا نسالك الشفاء في الدنيا والاخره اللهم اننا نسالك زياده في الدين ونسالك بركه في عمري ونسالك واسعا في جسد ونسالك واسعا في رزقي ونسالك من العذاب ونسألك وعفو عنه عند الحساب ونسألك توبة نصوحا قبل الموت ونسألك شهاده عند سكرات الموت ونسألك نصيبا في الجنه ونسألك نصيبا في الجنة ونسألك نصيبا في الجنه تبارك يا هذا الجلال والإكرام برحمتك يا ارحم الراحمين واقم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر Allah Akbar, Allah Allah